Əliyyəl səniyyəni, Seyyid-i Muhammedin və ilə əliyyəl-i əliyyəl-i əsəhəb-i əcvəyinə və bağlı. Sorun müəllif rəxməhullah, İmam Bukhari, buyurur ki, Əzân-ül əməd, ızaqəna ləhu, mən yuhbirlğu. yine azanın əfkəmlərindən tanışır. Və indiyse, tanışır. Əgər dili çox olursa, Əgər kim ona xəbər verirse, azan verməyə məsələsi. Burada, e, və burada, rəhəməhullah, deyir ki, vəz Peyyambər salsın, buyurur, vəz e, Bilal e, gecə azam verir və 2 gün və 3 gün hətta İbn-i Umuməqdum azam verinəcəm. Və sonra deyir ki, sonra rəvi deyir ki, və Umuməqdum da görmədi, körü idi. Radiyallahu anh Ve o da azan Hasan verirdi. Adı deyəndə ki ona asbaq da, asbaq da. Yəni artıq səhər vaxtı gəlib. Azan səhər vaxtı gəldə, ona görə o da işlərdi bunu Və qalxıb azan verirdi. Və Ve bununla gəlsəmək istəyir axı məhəmmədə e, köradan azan verə bilər. Və Ve burada olmamaktımdı da məşhur sahabidir. Və Qurayshi <gülüyor> idi, amirilərdən də Qurayshi. Yəhyandan qabaq artıq müsəlman olanlardan idi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona çox hörmət edirdi. Fəqət də Mədinəyə xəlifə qolub. Qoyub onu. Çoxunda bu dəlil deyil də ki, xəlifə olmalıdı. Ən azı 1, 8 9-u olun olub Mədinəyə. Ancaq bunun xəlifə olması dəlil deyil. Də və Peyğəmbər səlsə xəlifə qardı səhabələrdən övşə gedəndə aydındır. ən çox da xəlifə qoyan bu olub İbn-Omnaqdum və özü də Xətləban Radyo Lanhumun xilafətində qadisi ya yaralanır və və ilə hələ doğrışda ölür və və ki o Mədinə qaynanda ölür insana şəhid olur və Əbəsa sonrası da Kuranda buna görə naziv olmuşdur Əbəsa və tavallə Azıq piyambar dəvət edirdi bu məktubu, ki, Qorayçdən <gülüyor> adamlar gəlir və piyambar sallaşıq iştihad edir ki, bunların faydası daha çox olar. Çox olar, bu məktub kördü və döndü bu Və vaxt ayə nazlı oldu ki, bəz, düzdür bəzlə qəbləyə yaralan olan illə Osman idi. Osman dönür, onu yarar. Lakin yox, ya, səhib odur ki, Rəsul sahəsini dönür, ki, Quran ona nazir olurdu. <gülüyor> və, söhbət edir, ummaqdum idi, onu dəvət edirdi. Və, hə, və, və ki, anadan olandan gözləri görmürdü. Və bəzilədilər, yox, bazılarıqdan bir müddət gördü, sonra gözü kör oldu və deyirdilər, ummaqdum. Və, Rəhimehullah muezzin idi. Azan verirdi. Bax, xüsusən səhər azanım. Ola ki, ondan qvaq Bilal verirdi. Ona Bilal verirdi. O da siz bilirsiniz, səhər vaxtı iki azan var. Biri hazırlamaq üçün xəbərdarlıqdır. İkinci isə vaxtı gələndə. Aynın bey və Bilal birinci azanı verirdi. Ola ki, ikinci azanı isə unutmaqdım idi. O da verirdi nə vaxt? Bilmirəm, bax görmür. Deyəndik ki, ona artıq vaxtdır, süpün vaxtdır, süpün vaxtdır, bu qalxı vatan verirdi. Va, belə? Ha, feyamda vaxtında. Deməli, ya, indi də verirlər. Biz, indi bizdə biraz zəifdir o. Amma belə müsəlman cindar elə də verirlər. Misal, ənib ölkəndə bəlçəndə verirlər. Lakin düzdə, alimlər ə, ixtilaf ilə bilər, körün azanında, ümumiyyətlə, kör imam deyənin yoxsa, yox və bəs nə məşhurdur. Körən azan verməyində görürlər. Ve Məsələn bir məhsul sahiblərindən Cunsəveyf paqeman həman məşhur görüblər, körənə versin. Biz də bəs belə desəxslər, lakin rivayet olunub ki, nə vaqeydir axı, rivayet edib ki, Abu Hanifə də Abu Hanifə də vaqıftan Gör ki, Ebu ki, körün azanı səhih döyür, yəni düzgün döyür. Lakin səhiv budur ki, yəni, Ebu Hanifə bu söz səhih sayılmıyıb. Əksində, gəlib ki, Ebu Hanifə məhruf görüb, o da məhruf görüb, körün azanı. Lakin səhiv budur ki, kör azam verə bilər. Olar ki, görməyiblər, məhruf görüblər, çünki müəzzindir, vaxtı görmür, aydındır, daim onu gerək xəbər verirsən. Bu həmçinin pakılıq tərəfindən və çox şey tərəfdən. Geri hündür yeri çıxmalıq qabaq, belə deyildim. İndi burdan xodluyursam, mikrofonu hər yanışdır. Qabaq hələdə öldü. Geri hündür yeri çıxmaq lazım idi, vələ, vələ kördür, gecə bilər və s. Ona görə bu cəhətdən alimlər bəzilər görür, məkrux gördürlər. Və və gəsənib inşallah, kör verə bilər inşallah. Və sonra burada, rəxmiyyəllər, yenə bu məsələyə ayı toxunur visual la andambi stems that